Modernă a fotbalului românesc, triplă finală la fotbal, face viitorul în pol position, meci acasă cu CFR Cluj. Aflăm din informații de ultim moment că CFR s-a deplasat fără șase titulari la Ovidiu. Deci vrea să-i bată cu o mână legată la spate sau cum, Nu, de altfel ei aveau unele probleme medicale, dar se spera să fie recuperați ceva din ei, însă nu s-a putut. Sufereau de morală. Nu, nu, nu, chiar avea unele probleme. În Așa. Fine. Miriuța, jura, cum se cu știe, Miriuța, antrenorul CFR-ului este un mare dinamovist, domnul Petreanu, iar Dinamo este implicată în această luptă pentru titlul pe teren propriu cu Astra, iar Steaua va juca acasă cu CSU Craiova, care i-a dat cu bățul prin gard de vreo două săptămâni încoace și se anunță a fi un meci pe viață și pe moarte pe arena națională. A, mie, de obicei, este cu bățul prin gard înainte și cu viață și moarte Bine, da. nu știu ce știu să zic. Ce zici, Dar am eu... mai văzut scenarii de astea ști câte? Multe. Pe vremea da, aia să a jucat vedem. și rapidul Eu cred că, cred că, da, știu ce zici tu, dar eu cred că o să fie, până la urmă, viitorul da. vedea. Și uh, Dinamo cu cine joacă? Dinamo cu Astra. M Am înțeles. Dar contează mai când se, când se meciul. Dacă, Bărăscă, se timp? dacă steaua va fi încurcată, steaua FCSB va fi încurcată de Craiova și Dinamo o bate pe Astra, pam, pam, se poate orice. Bine. It's a kind of magic, it's a kind of magic, it's kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be, it's a kind of Shed Magic Magic Magic Ooh Magia așa de dimineață nu strică 7 și 20 de minute. Mi-a interzis Vlad să mai spun despre el și despre muzică, așa că doar vă salut, prieteni. Da, să vă stric weekendul. De ce vrei să ne strici weekendul? Ca să avem un weekend minunat. Ca așa am care a început, suflet. acum pentru că Mic. noi suntem simpatici, suntem drăguți și ne auziți, ne, ne putem auzi în toate radiourile din România, în mașina, acasă, și în, și în birouri mai gol, și în Bangladesh. Uite, doamna, Doina ne scrie în continuare, ne trimite poze, fred. mulțumim. fascinant Bine, deci dacă ați uitat, vă aduc eu aminte ca să vă stric weekendul De fapt, încă nu, dar vă dau o temă de gândit. Plafonarea polițelor RCA expiră săptămâna viitoare, pe 19 mai. Deci au fost plafonate pentru o durată limitată care se încheie. Pe 19 așa. mai s-a terminat. Acum fac un schimb, plafonează Nu mai plafonează demizațiile. A da, așa. desplafonează cam de da, Deci au sigurările astea obligatorii, să desplafonează, ceea ce înseamnă că prețul ercea, evident, se va duce în sus. Că de aia se, se plafonat ca să nu se mai ducă în sus, să se dea cu capul de tavan. Uh -huh. Acum se îndepărtează tavanul și el se va ridica la cer. Dispare capacul, o să dea fiertura în foc, vai de capul nostru. Transportatorii sunt alertați, ei spun că se tem nu de creșteri, ci de o explozie a prețurilor la asigurările obligatorii și cer guvernului să prelungească termenul de înghețare a polițelor. Și guvernul a răspuns că nu. Adică... Președintele Confederației Transportatorilor, Vasile Ștefănescu, e citat de adevărul cu următoarea declarație. Am, cetut, am cerut prelungirea plafonării, dar ni s-a explicat de la guvern că este o situație de infringement. Deci, cu asta, basta, s-a terminat. Chiar și plafonate asigurările obligatorii sunt foarte scumpe din punctul meu de vedere. Eu am dat 1200 de lei per cea pe un an. Ai motor mare. Nu, că Da, și plafonul economic. Ai făcut incidente, ai Nu, nu, nu, n-am fost foarte nicio prună, Nu am avut niciun malus. Te-au găsit cu ban la tine, sau ce? Ai Lăsați-mă, domnule, să spun că motorul meu este chiar mic, cape în cutia aia din fața mașinii, ridici capotă și acolo e motorul. Au loc o grămadă de lucruri pe lângă el. Mai ia la pile, poate. Să mai lăm la ciocaniță. Sigur, E motor de 2,5 Dar asta nu e un motor ai, mare Asta e motor hai, mare Motor de dubă Hai Motor de <laughs> tractor Cât ai plătit mai exact? zaf? 800 de lei 800 de lei? Da Motoraș, motoraș cu pedale, ce Dalele. ai tu? Okay, e un motor de la destropi Parbrizul și de un, litru. De un la, litru. La litru, am motor la litru. Și a fost 360-370 de, de lei, da? Deci da. E, e, tu toi motor dual. cum sunt și am bonus de la Epic, gen... Că nu mergi cu mașina, tu nu mergi da, cu autobus. De 10 ani nu s-a întâmplat nimic. Ei da, păi tu mergi cu așa că de ce să faci accident? vă. Aha. Deci la tine toi motor, cum sunt motorele hibride, tu ai motor dual. Vorba ta, motorașul destropi stropi parbrizul, cu care și mergi. Da. Deci dacă stropești parbrizul, și te diverse. Ai da. buton de turbo când apești butonul de aerul condiționat să-l tai, bagi turbo asta. La Tico așa. La Tico da. și la cielo. Aveam Sielo, de... dacă era o pantă peste 5 grade și vară, așa. se opreia aerul condiționat, că altfel nu urca da, mai departe. Da, da, da, da. Da. Bun, deci să avem probleme fost... cu cu prețurile sale. Sper cea. că nu. Șeful Dacă... ASF, fostul șef al ASF, autoritatea de supraveghere financiară, care, pe care tocmai l-au dat afară, așa, Grițon, Era optimist. Da, a zis că el nu se așteaptă la o explozie. A, a să prețul, de afară da. să aștepta? Că la că o, întreb. Nu, dar la o creștere graduală, da. Deci omul ăsta n-a fost în stare să anticipeze că va fi dat afară și n-a înțeles de ce a fost dat afară, dar ne liniștește. Spune că nu va fi o explozie, ci o, o creștere graduală. Adică nu explodează, doar sar în aer, dar de explode Dat, nu explodează doar. Bine, o să vedem ce se întâmplă. Nu ne aruncă în apa clocotită, spune domnul Mișunii Dițoiu, ci doar ne fierbe în începând de săptămâna viitoare. Ascultă la radio Cu Andreea Esca La Europa FM Un alt actor m-a întrebat acum câțiva ani păi Mișu, cum e să nu mai fi vedetă? Aștept, te întrebat? Da, adică, sol, nu? El se gândea la el însuși da, da. Dacă poate că într-o zi nu va mai fi pe ecran Și vreau să explici tu care ai trecut Că mai e viață după ecran sau nu? Sunt Andreea Esca Și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 Să fim împreună la radio La Europa FM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 E plăcut să ieși la iarbă verde, însă doar bărbuleștii se relaxează făcând picnic circular. Câte familii atâta obiceiuri de a petrece timpul liber, Bucură-te de fiecare! Pe 12 și 13 mai ai mici portuvită la 10,99 lei kg În plus, ai jucării Kendama la prețuri începând cu 29,90 lei, iar până pe 15 mai ai 20% reducere la gama de televizoare Samsung sub formă de cupon de cumpărături. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 2017. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Detalii în farmacii. Blue Avem grijă să te simți bine. La t este săptămâna electrocasticelor. Prinde reducerile de până la 25% la electrocasticile Whirlpool. Comandă pachet promoțional de încorporabile format din cuptor Absolut Gallery cu al simț, autocurățare pirolitică și plită din cristal negru la 2149 lei. În plus ai 6 ani garanție pentru produsele cu al șase simț. Whirlpool. The De câte ori mă gândesc la noi doi azi, mă gândesc la familiile noastre ei, la cum am învățat fiecare ce înseamnă dragostea, grijă, susținere.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 Europa FM 7 și 30 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day, la Europa FM. Bună dimineața, mai Siguran! Bună dimineața și bine v-am găsit! Uneori mi se pare că România e o țară de pe altă planetă, o țară extrem de localizată, așa, autistă chiar, un loc în care, deși au ajuns beneficiile comunicării moderne, internetul, televiziunea și bineînțeles radioul, timpul curge parcă altfel. Sfânta ignoranță provoacă un soi de surzeni așa la zumzetul evenimentelor din jurul nostru sau un dezinteres ce greu trece de ziua de leafă sau de pensie de luna asta. Dar să ne mai și intereseze ce va fi până la Leafa de peste două luni, de peste 2 ani sau de peste 20 de ani. Timidele dezbatere de la noi abia incipiente, mi se pare, dacă ar trebui sau nu să aderăm la zona euro, nu când sau cât de repede, că sigur nu vom face asta până la ziua de Leafa și deci de ce ne-ar interesa, sunt destul de penibile în sine, să știți, în condițiile în care zona euro însă se transformă precum Jeana lui Mărgineanu. Până ne o hotărât noi, Jeana va fi deja altceva. Busy Day cu Moi Seguran, La Europa FM v atras atenția încă după primul tur al alegerilor din Franța că, așa mișto și băiat bun cum e el, Emmanuel Macron, ăsta nu vede Europa în modul târător al unei cozi trase la infinit de Occident. A fost modelul său, câștigător, cu care a oprit alunecarea Franței spre un extremism ce amenința să facă țândării Uniunea. Nu e ceva nou, să știți, este de fapt răspunsul clasic al Europei la toate crizele de până acum, de la al doilea război mondial și până la cea grecească, recentă. Mai multă Uniune. Asta a fost întotdeauna soluția. Însă acest răspuns a nuanțat și nu mai trebuie înțeles în sensul extinderii teritoriale așa cum a fost la începutul anilor 2000. Din contra, zice, mai multă uniune înseamnă azi mai multe reguli comune, mai multe chiar decât are zona euro, care are în plus față de țările non-euro complicatele mecanisme monetare. După victoria lui Macron, dar tot într-o logică electorală care trebuie înțeleasă altfel la ei decât la noi, și nemții vor mai multă uniune. Martin Schulz, contra candidatul Angela Merkel la jobul de cancelar, propune un buget propriu al zonei euro, diferit de cel al Uniunii Europene, iar actualul ministru german a finanțelor, Wolfgang Schauble, propune chiar un parlament al zonei euro diferit de actualul parlament european. În timpul ăsta, Jean-Claude Juncker ne pupă pe creșteți pe noi ăștia din Europa de Est și ne propune o dezbatere de 2 ani în care să vedem ce fel de euro o să avem. Mie mi se pare evident că până la finalul acestei dezbateri zona euro va fi devenit deja altceva. Căci Macron se grăbește, nemții se grăbește și ei, toți vor altceva și de fapt nici nu va mai conta prea mult ce vrem noi. Cât mai dezbatem dacă ar fi sau nu bună pentru român zona euro, Jana, adică actuala Europa va fi fost de mult nu moartă, dar foarte transformată. În loc să risipim minutile energie și timp, am face bine să ne agățăm cu toate puterile, cu ghiarele, dacă e posibil de viitoarea Europa. Da, ne place asta de acum, care a fost răbdătoare cu noi aproape două decenii, ne-a umflat cu bani. Practic, dacă faci comparații între PIB-ul de acum și ăla de la intrarea noastră în Uniune, o să vezi că cea mai mare parte a creșterii lui din fonduri europene vine. Dar care acum nu va mai sta de nazurile, corupția și chiar duplicitatea strategică a Europa. Est, din care și România face parte. Acum nu mai discutăm despre ce facem până la următorul salariu, ci dacă nu cumva copiii noștri nu vor fi nevoiți să treacă la rândul lor prin încă un proces de aderare peste vreo 5 sau 10 ani, doar pentru că noi, părinților, am ratat ocazia de a păsa măcar ceea ce am obținut de la părinții noștri. Busy Day, mulțumim Moise! <coughs> Ura. <haha>, uite, ha -ha. Vrezi, iar am probleme cu vocea. Moise, mulțumim pentru Busy Day! Azi avem avocatul diavolului. Pastila Busy Dave a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Da, și o să fie, cred, o ediție foarte interesantă. Am vorbit aseară cu domnul Cristian Tudor Popescu, tot pe tema referendumului astuia care pare să se organizeze, sau mă rog, care va fi organizată România, apropo de redefinirea sau definirea mai precisă a căsătoriei în Constituție, ca o uniune între bărbați și femei. Și domnul Popescu s-a declarat foarte intrigat. Că ce? Deci nu înțelege, de ce? sincer, nu înțelege cu ce îi deranjează pe mulți români, milioane de români, ideea unei uniuni civile între uh, persoane de același sex. Spuneți noi, aș vrea să vorbesc cu oamenii, să înțeleg care este problema, unde e, cu ce deranjează. Deci astăzi o să-l punem în legătură pe Cristian Tudor Popescu cu voi, ascultătorii noștri, și va trebui să spuneți ce vă deranjează la ideea unei uh, căsătorii între persoane de același sex. Pe de altă parte... Și tu ai răspunde că fumează. Da, că fumează. Tu <gătă> fumează îngrozitor, e ceva... Da. Da, pe de altă parte, eu aș vrea să deschid liniile astăzi și să ofer spațiu de emisie și celor care sunt deranjați de această inițiativă să ne explice și ei de ce sunt nemulțumiți de faptul că în Constituție s-ar defini căsătoria exact așa cum este definită și în legislația actuală. Dacă e într-o lege, care-i problema să fie și în Constituție? Deci asta se întâmplă astăzi la avocatul diavolului taberele implicate în acest spune, conflict, în acest diferent, vor fi invitate să spună punctul de vedere la avocatul diavolului astăzi de la unul și un sfert. Vedem ce iese. Cât crezi că durează emisiunea? Nu știu. Bine, la unul și un sfert avocatul diavolului Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu instabilă astăzi în jumătate de nord-vest a țării și în zona montană unde vor fi averse vijelii și descărcări electrice izolat. Facă de a mai ales în Crișana Maramură și la munte, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cer temporar noroși și doar pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată, mai ales după amiază. Maximile vor fi între 16 și 26 de grade. Condiții de ploaie reduse astăzi în București, și o maximă de 22 de grade. 18 grade arată acum termometrele la Ora de este cel mai cald la această oră, cel mai frig este la Miercurea, Ciuc, unde termometrele indică doar 3 grade. 17 grade sunt la Reșița, 16 la Rad, 15 la Satu Mare, 11 la Vaslui, Târgujiu și Târgoviște, 12 grade se înregistrează în București, Alexandria și Tulcea, 8 la Brașov și 5 grade sunt la această oră la Predeal. Europa e pe aceeași frecvență cu tine!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 10.000 super supereconomic la doar 67 de lei pe lună, în 24 de rate fără dobândă prin credit STLM. Doar acum instalarea este gratuită, flanco! Covrig cu lapte bătut, muștii întâi partea subțire și laș macul la sfârșit. Lapte bătut de voie. Cum ziceam, macul la sfârșit. Orice mănânci la micul dejun de România, găsești la Penny. Ai Boni, lapte la 2,69 lei, 1 litru și Campus, cremă de brânză, diverse sortimente, la 2,49 lei, 200 de grame. Penny, știe ce ne place!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 Prinde reducerile băgate în priză de până la 30% la aspiratoarele Zellmer. Comand acum de pe EMAG aspirator multifuncțional Zellmer AquaVelt Plus cu funcție de spălare și filtrare prin apă putere 1900W, filtru HEPA și Turbo, la doar 779 lei. Zellmer, de încredere! EMAG, online, va fi mereu simplu! Atenție, doamnelor și domnișoarelor! Sfatul meu de stil numărul 4. Ziua modei la C&A. Acum găsesc haine pe gustul meu pentru mine și familia mea. Iar cu reducerea de 25% la toate articolele, shoppingul este și mai distractiv. 25% reducere la toate articolele doar sâmbătă 13 mai la Si&Di. Vino la Mega Image, plătește-ți cumpărăturile cu cardul tău Mastercard și înscrie-te în promoție. Poți câștiga zilnic vouchere de cumpărături sau marele premiu, o mașină Mini Cooper.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 La Mega Image și Shop Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 12-14 mai, ai piept de pui de zosat, marcă proprie, 365 la doar 17,79 kg, roșii șerii arețo la doar 13,99 kg și căise, la doar 9,99 kg. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image!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 pe data de 19 mai 2017, ora 10.30, la hotelul Crown Plața din București, are loc seminarul gratuit oferit pacienților oncologici români de către Spitalul Vienez, Viner Private Clinic. Șapte experți internaționali în tratarea cancerului, inclusiv reputatul oncolog, profesor Zielinski, vor explica tratamentele inovatoare disponibile și vor răspunde la întrebările pacienților. Pentru înscrieri vă rugăm să ne scrieți la canceraronwpk.at Atenție! Locurile sunt limitate!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 Avocatul diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Vor reuși până la urmă să amputeze legislația anticorupție, vor reuși să-i facă scăpați pe corupți. Eu cred că nu, cu toate că vor încerca, așa cum am spus-o de fiecare dată. Nu vor ceda cu niciun chip. Din atâtea tentative la un dat să reușească una. Dar că greșeală care îl face să și să i corectăm. Că nu avem un control. Nu găsesc altă variantă. Eu. Ceea ce este cel mai rău este că în momentul de față nu avem o alternativă. Avocatul diavolului, vineri de la ora 13:15, în direct la Europa FM. Europa FM Cea mai bună muzică Wake up! Wake up! și George Wake up! Europa up!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 I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet. Do. Although my heart is falling too I'm in love with your body And Last night you were in my room And now my she smell like you Every day discovering something brand new Well I'm in love with your body Oh oh oh oh Well I'm in love with your body Oh oh oh oh Well I'm in love with your body. Well,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 Ținem foarte mult la piața asta, așa că am ascultat-o și în dimineața asta, 7.47. Bună dimineața, e momentul când o să vă invităm să ne sunați la 0372 069 Contează părerea voastră și astăzi. Da, continuă dezbaterea despre obligativitatea vaccinării. Ministrul Sănătății, Florian Bodock, ati a zis la știri, a fost la o dezbatere publică pe tema legii vaccinării, care este în discuție publică acum și. Spune că e de examinat și de luat în discuție ideea ca școlile și grădinițele să afișeze procentajul de elevi vaccinați din comunitatea respectivă. El a spus că îi se pare o idee bună. O să o luăm în discuție, a afirmat domnul Bodog. Această propunere a fost făcută în cadrul dezbaterei respective de uh, un reprezentant al Asociației Raționaliste Române, Ovidiu Covaciu. Eu nu știu dacă asociația asta este pro sau contra vaccinare, ca tot de denumiri. Este dar... un pic. Propunerea ei e în felul următor. Ca fiecare școală să afișeze în timp real. în fiecare zi, în Mă rog, numărul de elevi vaccinați și numărul de elevi nevaccinați. Da. Astfel încât pentru tine să fie dacă ajungi acolo să știi dacă ți-i înscrii copilul la școala respectivă sau nu. Da, asta ar fi. Să încerci să te gândești tu dacă e un pericol pentru tine și copilul tău, uh -huh. dacă el va învăța în școala respectivă sau nu. Da, 0372069599 asta este, asta e tema uh, discuției noastre de azi. Ce părere avem despre asta? E suficient. Cum reacționezi când vezi un procentaj mai mic sau mai mare? Adică să zicem că te duci la școala respectivă și vezi. Aici sunt... Uh, 14% nevaccinați Te gândești, o fi mult, o fi puțin Știi că sub 95% e situație de risc Adică, nu știu de la... Cu ce te ajută asta? Poți să-ți dai copilul la altă școală? La școala la care i-a rondat copilul tău Rata de vaccinare Coboară sub 75% Că se întâmplă ce, ai, ce e de făcut? Ai, cu ce te ajută Nu știu, nu vreau să influențez prea mult ascultători într-o direcție sau alta. Păi te ajută sau nu te ajută, nu știu. Pe de altă da. parte, dacă, și, dacă ai copilul vaccinat, teoretic riscul este minim și n-ar trebui da. să te interesezi de lucrul ăsta. Da, dar sunt copii care nu, se pot, nu pot fi vaccinați din motive medicale. Și intereseze. Da, ai, ca să punem în context... A murit al 24-lea copil în epidemia asta de rușeolă care afectează România, mai ales în partea de vest. Avea 2 ani. Era din Bihor. Nu, știm, nu era vaccinat. Nu știm de ce nu era vaccinat, că datele nu s-au comunicat. Poate că nu, îi, nu permitea starea lui de sănătate să fie vaccinat. Poate că n-au vrut părinții. Poate că nu s-a găsit vaccin. Dar el nu era vaccinat și a murit. Sună la 0372069599, număr cu tarif normal, și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Mihai e cu noi în direct. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Vă sunt dintr-o zonă cu probleme, vestul țării Arad. Da. Și vă spun sincer, afișarea acestor procente este o măsură care seamănă cu desenarea încercuirea cu vara gropilor din asfalt. Da, nu rezolvă absolut pare... nimic <gânt> Dar pună comparația asta uh, Sincer vă spun Mi se pare că soluțiile găsite de cei din vestul Europei Sunt cele mai bune Neacceptarea în colectivitate și obligarea Acestora să-și educe copiii la domiciliu Da Asta e cea mai singură soluție. Da, mulțumim foarte mult. Bună comparație și uh, bună și remarca apropo de obligativitatea uh, sau de condițiile impuse în vest. 0372069599, Vă așteptăm în direct. Florin, bună dimineața. Bună dimineața, Vlad. Problema, zic că e foarte simplu. Nu trebuie obligați oamenii să-și facă vaccinul, dar în ministerul învățământului trebuie să vă aplice o metodă foarte simplă. Nu vin la școală. Nu vor fi prins la școală dacă nu sunt vaccinați. Uh -huh. Subiectul închis. Uh, da și nu. Pentru că cei care se împotrivesc acestei idei remarcă faptul că în Constituție dreptul la educație este garantat. Scolă e obligatorie până la un, un anumit din da, părinți. De ce faci? Da. faci? Nu-l primești în școală pentru că părinții n-au vrut să-l vaccineze sau pentru că nu au găsit vaccin. Ce faci atunci? Îi refuzi și educația? Bună dimineața! Alău, Bună dimineața! Să Vroiam să spun, da. eu sunt împotriva acestei obligativități de a vaccina copiii. Da. În schimb, cred că grădinițele sau școlile ar trebui să afișeze și rezultatele pe care le au. Deci dacă toți suntem obligați să afișăm dacă ne-am vaccinat sau nu, da? Să afișăm și rezultatele ce acelor rezultate? școli și la acelor gărinițe. Ce înseamnă că nu înțeleg. De exemplu, participări la olimpiade, cursuri pe care le organizează școlare, extrașcolare, pregătirea profesorilor. Okay. Să afișez și, afișe și care, aceste care lucruri. Îmi permiteți, care e legătura cu vaccinarea? legătura este de ce trebuie să afișezi, de ce să faci discriminarea aceasta între cine e vaccinat sau nu. Dacă într-o școală copilul meu va fi singurul nevaccinat, apare acolo. Mai e unul nevaccinat. Și mm -hmm. este copilul meu. Păi pentru Eu că s-ar putea... Acolo. Nu, că nu e pe nume. A, nu, stați că propunerea păi, nu, nu se referă la nume. Se, se, se referă, referă doar... Dori să știe cine este acela unul nevaccinat? Cine este? Da, ok. Propunerea se referă la procentaje, nu la nume. Asta e o condiție medicală, uh, da, în, da, însă întotdeauna când sunt afișate, întotdeauna stârnește interes cine a rămas. E chestia uh -huh. asta de bârfă pe care o avem noi românii, cine mai e? cine nu vrea, că păi normal și, va fi o minoritate. Că... Și de ce ne teamă mai mult? De bârfă sau de riscul să omorâm un copil nevaccinat din motive medicale? Uh, care eu nu cred că copil... Mai degrabă, vaccinurile au af afectat viața multor copii. Uh -huh. Și asta din cât cineva. Da, este decim, Știți că nu există inform... demonstrații științifice sau probe științifice în sensul ăsta? Uh, nu, chiar există și părerea medicilor din uh, România. Nu, domnul, pare rău că vă contrazic, adică îmi rău că suntem în situația că trebuie să vă contrazic. Nu există dovești științifice. Există numai păreri, cum a spus dumneavoastră, dar dovezile științifice contrazic asta? Am, am înțeles că decât bârfă, mai bine moarte. Cornelia, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! De acord Eu, sau sunt... Cu Eu sunt de acord cu vaccinarea și mai mult în situația în care părinții au copiii sănătoși și refuză să-i vaccineze, iar copilul respectiv ajunge la deces, să fie caz penal. Pentru da. că mi se pare crimă. Copilul nu poate să decidă singur pentru el. În schimb, părintele are obligația să-l ia viața cu orice preț. Da. Iar expunându-l, dintr-un nu știu din ce motive, e, unui asemenea risc, mi se pare o crimă. Exact la fel de mare ca și orice altă crimă. Da, am înțeles. Mulțumim tare mult, a fost Cornelia în direct cu noi. Sunt foarte multe telefoane și apeluri în direct în această dimineață. Nu vrei, Vlad, să continuăm și după 8 și să amânăm un da. pic Republica Fantastică România. Continuăm discuția pe tema de astăzi. Ce părere aveți despre afișarea procentajului copiilor vaccinați și nevaccinați în fiecare școală din România? E doar o propunere la momentul ăsta, adică nu... Nu se întâmplă lucrul ăsta? E o idee de luat o în idee. calcul, asta a spus Ministrul Sănătății, care, mă rog, trebuie să dea în permanență răspunsuri la această întrebare. De ce, uh, nu, de ce nu există obligativitatea vaccinării copiilor în proiectul de lege? Continuăm după ora după știrile Europa FM. Disseptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. fi printre cei mai buni la Europa FM live pe plajă. Andra, Vama, Delia, Fița de Vie, Smiley, Loredana, Voltaj, Carla's Dreams, Alternosfera, Fly Project, Vank, Antonia, Gratis, The Motans, Les Lezelefant Bizarre, Irina Rimes, Grimus, Mihail, Sore, Jean Gavril, The Kryptonite Sparks, Alina Eremia. Europa FM live pe plajă 2017 pe 27, 28 și 29 iulie pe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 să so instaureu cu energia Vine ta la weekend mă gândesc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 5 programe clasa A cu senzor de carcare pentru optimizarea consumului și opțiune half-load, ideală pentru a spara mai puține vase la 1479 lei. Bosch. tehnică pentru viață. Emag!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 Ioana Brustu, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme instabilă astăzi în jumătatea de nord-vest a țării și în zona montană, unde vor fi averse, vigilii grindină și descărcări electrice. În restul țării, cer temporar noros și doar perii se Vor fi ploi de scurtă durată, mai ales după amiaza. Maximele vor fi între 16 și 26 de grade, cu 22 de grade maxima anunțată pentru București. Controlorii de trafic aerian vor fi în grevă de avertisment astăzi timp de două ore, între 11 și 13, pe timpul protestului vor fi dirijate doar o treime dintre zboruri. Nu vor fi afectate cursele umanitare, cele medicale și de căutare, salvare și de urgență. Sindicaliștii Romața sunt nemulțumiți că nu au semnat un nou contract colectiv de muncă, deși negocierile se poartă de un an. În plus, regia are tot mai puține angajați în vreme ce numărul curselor aeriene în spațiul românesc a crescut. România se va confrunta în această vară cu numeroase valuri de căldură și secetă. Canicula ar putea ține și șapte zile la rând. În schimb, țări precum Franța și Germania vor avea parte de o vară răcoroasă cu furtuni puternice. Elena Tudor Valorile de căldură din lunile iulie și august vor reprezenta o mare problemă pentru țările din sudul și estul Europei, arată prognoza realizată de meteorologii AQ Weather. Aceștia nu exclud ca vara aceasta să se înregistreze noi temperaturi record. Ei susțin că temperaturile ridicate, dar și lipsa precipitațiilor, vor crea condiții ideale pentru instalarea secetei în România, Republica Moldova și Ucraina, iar seceta ar putea să țină până în toamnă, având un puternic impact asupra agriculturii. România se află printre cele mai expuse țări la perioade prelungite de caniculă alături de Ungaria, Bulgaria și Macedonia. În schimb, în vestul Europei, vara va fi mai răcoroasă și vor predomina furtunile. Astfel de fenomene, care pot fi însoțite și de grindină sau tornade, sunt așteptate în special după miața și seara în țări precum Franța, Elveția, Germania, Polonia și Cehia. Iar frecvența ploilor ar putea să crească riscul de inundații în aceste regiuni. În a doua jumătate a verii se va instala canicula în vestul și centrul Europei, dar va fi de scurtă durată. Alimentele prezentate de produse fără gluten nu sunt neapărat sănătoase, avertizează experții. Aceste produse pot conține prea multe grăsimi și prea mult zahăr, dar și o cantitate prea mică de proteine, spune specialiștii citați de De Telegraf. Dezechilibrul este atât de sever încât ar putea avea un impact negativ asupra dezvoltării copiilor și ar putea crește riscul de obezitate infantilă. Ciprian Ioana o echipă a Societății Europene de Gastroenterologie, Hepatologie și Nutriție Pediatrică a verificat peste 650 de produse, pe care le-a comparat cu unele similare care conțineau gluten. Rezultatele arată că alimentele fără gluten conțineau mai multe grăsimi și aveau o compoziție mai săracă din punct de vedere nutrițional. Spre exemplu, multe dintre produsele cu gluten, în special cele de panificație, paste, pizza și făină, conțineau de trei ori mai multe proteine decât variantele înlocuitoare fără gluten, cu Alte cuvinte, un produs vândut drept aliment fără gluten nu înseamnă că este și sănătos. Așadar, persoanele care urmează o dietă fără gluten sunt sfătuite să caute înlocuitori cu valori nutriționale similare. Duminică, președintele ales al Franței va depune jurământul, iar pregătirile pentru ceremonia de investire au intrat pe ultima sută de metri. Colanul regiunii de onoare, un colier din aur masiv pe care îl va primi noul lider de la Elize, a fost deja gravat cu numele lui Emmanuel Macron. Bicioterie a fost purtată pentru prima oară de un președinte al Franței în 1953. Florentina Mihăiță. Colanul Legiunii de Onoare cântărește aproape un kilogram, are 16 zale realizate din aur masiv și o stea pe care scrie Onore Patrie, adică Onoare și Patrie. Fiecare zare reprezintă unul dintre domeniile importante pentru națiune, cum ar fi apărarea industria sau comerțul și are gravată numele unui președinte al Franței, scrie publicația Le Figaro. Nu poți să devii președinte fără să primești acest colier, spune directorul casei de bijuterii, care a gravat numele lui Emmanuel Macron pe acest colier. Dacă în 2012 numele lui François Oland a fost gravat cu ajutorul laserului, pejutierii au decis ca anul acesta să graveze numele lui Macron manual pentru o mai bună lizibilitate. De altfel, pentru că în timp s-au estompat, numele lui Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy și François Oland au fost refăcute. În prezent, colierul mai are doar trei zale negravate, așa că ultimul nume de președinte va fi adăugat în 2032. După ceremonia de investire a lui Emmanuel Macron, colierul va fi expus la muzeu. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Noi ne reauzim cu alte informații peste ora.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 Bună dimineața, surpriză mare în turneul masculin de tenis de la Madrid. Liderul mondial Andy Murray a fost eliminat în optim de croatul Borna Corici. Tânărul de 20 de ani s-a impus cu un dublu 6-3 într-o oră și 25 de minute. Corici a ajuns pe tabloul principal din postura de Lucky Loser după ce a fost învins în ultimul tur al calificărilor, dar adversarul său s-a retras apoi din turneu din cauza unei accidentări. Amintim, Murray l-a învins în turul al doilea pe Marius Copil. Simona Halep a juca astăzi în semifinalele turneului feminin de la Madrid atât la la simplu cât și la dublu, nu înainte de ora 15 ea o va întâlni pe Anastasia Sevastova, jucătoare letonă pe care am învins-o ultima oară în urmă cu două săptămâni la Stuttgart. Mai târziu, Hale va juca alături de Irina Begun penultimul act al probei de dublu cu Andreea Hlavatscova și Timea Baboș. Să mai spunem că Sorana Cârstea a fost învinsă în sferturile de finală ale probei de simplu de Cristina 6-4-6-4. Ea va urca până pe locul 67 în clasamentul WTA și a părăsit competiția patronată de Ion Siriacă cu un Premiul de 130.000 de euro. Luca, mulțumim. 8 și 6 minute. Continuăm discuția de mai devreme. Există o propunere: apropo de ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm copiii, de a afișa la fiecare școală sau grădiniță procentul de copii vaccinați sau nevaccinați din instituția respectivă. Asta în loc de obligativitatea vaccinării. Cu ce ne ajută, care e suficient, insuficient. În direct, revenim în direct cu voi La 0372069599 Eu prevenim Pe aceeași frecvență cu tine Check, send away, you make me feel. Am ascultat 8 și 12 minute. Ascultați Europa FM și revenim la subiectul lansat în urmă cu vreo 15 minute. Da, aș vrea să-l citez și pe domnul care a făcut această propunere, președintele Asociației Raționaliste Române, Ovidiu Covaciu, care spune așa, propunerea, deci propunerea de afișare a procentajelor de persoane, mă rog, de copii vaccinați într-o comunitate, zice, propunerea nu este cu liste de nume, în niciun caz, pentru că a fost un telefon cineva care nu înțelegea. Este cu procente de copii vaccinați versus nevaccinați într-o școală. Scopul acestei propuneri este să ajute părinții care au copii vulnerabili adică cei care nu pot fi vaccinați din motive medicale, nu din cele precum refuzul, să găsească o comunitate școlară în care să se integreze cel mai bine. Scopul ideii este să-i ajute să găsească școala potrivită. Este o informație care poate fi oferită public pe site-ul școlii la cererea unui părinte, a declarat domnul Covaciu, citat de hotnews.ro. Marius e deja în direct cu noi. Bună dimineața! Bună hey, dimineața! Bună dimineața! Salut! Hai, uite, salut! Da. Eu am doi copii, dați-mi voi 10 secunde, vă spun trei lucruri foarte simple. Ce, fetița cea mare, trebuie să o duc la grădiniță în această toamnă. Dacă eu văd acolo pe site-ul grădiniței un procentaj destul de mare de copii vaccinați? gândiți vă că trebuie să mă duc în altă parte. Da. Eu sunt pentru vaccinarea copilului și aici o să înceapă o nebunie totală. Da. du să vezi unde găsești un loc în altă grădiniță, să fie aproape de casă, să fie în drumul spre serviciu. Deci, nimeni nu vreau să mă gândești ce nebunie va fi cu. Mm -hmm. Foarte, foarte bună. Ideea poate fi nobilă, în esență, dar foarte greu de aplicat. Logistica. E foarte, foarte greu de aplicat. Da. Așa și așa lucru. nu sunt locuri în grădinițe sau și așa trebuie să te duci la școala cea mai apropiată, mă rog, unde, ce faci cu... Da. Doi la mână. Uh, am avut probleme cu vaccinarea celor doi copii, da. și când s-a născut prima copil, prima, prima fetiță, și acum când s-a născut cea de-a doua, care are două luni și jumătate. Da. A trebuit să alerg să găsesc vaccin și l-am cumpărat până la urmă. Și mă gândeam, vă spun sincer, eu locuiesc în București, mă gândeam să mă duc la George să trec la Bulgari da. și să-l iau de acolo, pentru că acolo se găsea. Da. La noi nu, gnios. Și trei la mână, pentru că nu vreau să vă pe timpul, vă întreb un lucru. Noi, când am fost copii, am fost vaccinați? Da, sigur că da. Bun. Și aceste probleme, dacă atunci le-am rezolvat, de ce le aducem acum în discuție? Adică de unde această nebunie? Eu înțeleg. Am, noi ne-am născut în alt regim, erau alte norme atunci, era, poate era obligatoriu. Nu știu, aveam vreo trei luni când poate când mi s-a făcut primul vaccin. N am de unde să știu acest lucru. Da. Dar acum, peste democrație, eu sunt de acord să aducem discuție acest lucru. Dar da. părintele care decide să nu-și vaccineze copilul pentru că acel nu vrea el și copilul nu are o problemă medicală, atunci îl rog pe părintele respectiv să găsească altă soluție pentru educarea lui. Da. Bun, am înțeles, mulțumesc pentru intervenție. Hai să mai vedem și alte puncte de vedere. Cati cu noi, bună dimineața. Săruna, Cati, rog, bună dimineața, bună dimineața, băieți, salutare! Uh, și aș vrea să fac o paranteză mică după, ca, după care o închid. Da. Vă felicit pentru temele aduse în discuții. Sunt mai mult decât vitale. Mulțumim. Vă mulțumim. Să urmână, uh, la vis -vis de... <laughs> da. Așa, vis-a-vis uh, -vis de aceste discuții și foarte importante vis-a-vis -vis de vaccinarea copiilor, uh, cred că s-ar trebui să se găsească o soluție totuși și pentru cei care sunt alergi. Da. Așa cum se găsesc pentru multe alte lucruri care nu ne sunt vitale și din nou spun acest cuvânt, Uh, noi, uh, în primul rând, să. Adică, părințile... stați sta, sta să lămurim un pic. Există copii, există persoane, da, care nu pot fi vaccinate da, simt, din motive, din motive, motive medicale. Dumneavoastră spuneți că ar trebui găsite soluții medicale pentru aceștia, deci să fie inventate vaccinuri care să poată fi aplicate și acestora, nu? Asta sigur înțeleg. că da, sigur că da. da. Pentru că decât să ajungem la un caz de tratament, mai bine prevenim. Adică da. este foarte important, deoarece în noastre, vaccinarea a ajuns opțională, dacă știți și dumneavoastră, da. și tot opționale sunt și controlele medicale, iar patronii că fac referire și la oamenii care muncesc, pentru că sunt foarte mulți care au nevoie de vaccine pentru că sunt bolnavi. Da. V-am spus, este vorba despre copii, într-adevăr, dar sunt foarte multe alte cazuri și de adulți. Da. Și angajatorii nu prea iau în considerație asta. Da. Iar la copii, părinții nu au grijă de chestia asta, iau în considerare ceea ce spun copii. Nu mai merg la medic pentru că nu vor copii, pentru că se sperie copii. Eu n-am auzit uh, de treaba asta, adică n-am auzit de părinți care nu se duc la medic că sunt copii speriați. Eu să știți că am cunoscut persoane. Eu să știți că am cunoscut persoane. Interesant. Da, da am înțeles, mulțumesc. Gândiți-vă și așa, o fetiță nevaccinată devine, după 20 de ani, o femeie nevaccinată, care poate fi o femeie însărcinată nevaccinată. Dacă o femeie însărcinată face rujolă, riscul de pierderea sarcinii sau de naștere cu malformații este major. Da, în bună dimineața. bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să vă aud! În bună dimineața! Vă, vă, rog. Salut. vă rog! Eu sunt mai mult împotriva vaccinării. Da. Cred că de asta e frumoasă emisiunea, că participa tot la ea. Sigur. Și atunci, eu mă gândesc în felul următor. E un, un subiect care foarte, foarte multă discuție inutilă aduce. Din ce Absolut. cauză? Mă uit în, în, de exemplu, sunt în America comunități, cred că știți și dumneavoastră, de Amish, da? care da. nu-și fascinează copiii. Da. Gradul de mortalitate la ei e mult mai mic ca și în celelalte comunități. La ce vă, vă referiți când ziceți un grad amână? de mortalitate? Adică copiii la care ce? mor la diferite boli din astea care... Uh, Nesperiat de mult. Uh -huh. uh, uh, nu am că, aceste refer. date. Înțeleg oh, că... Ok, sunt ușor uti... sunt, uh, Iar de comunitățile accesat. emis din câte știu, sunt comunități câvase închise. Exact, exact. Adică dumneavoastră da. nu vă puteți duce la o școală emis. Dacă uh, aveți, dacă nu sunteți miși. Depinde, cumva tot se poate intra între ei. De exemplu, sunt și foarte mulți vizitatori care merg acolo. Dacă ar fi cu probleme, de ce, de ce s-ar îngrijora? Dar, încă un motiv în plus. Dacă da. eu, acum copiilele mele sunt mari deja. Dacă ca să precizăm ce înseamnă pentru cei care nu știu, comunitatea EMI sunt uh, comunități care încearcă să trăiască potrivit modului de viață din secolul XIX. Da? Exact. Deci exact, nu greșesc. da. Nu da, folosesc da, da, mașini, nu, nu. nu folosesc telefoane mobile, nu știu dacă folosesc exact. electricitate. Nu, nu folosesc nici nu folosesc. electricitate. E, am că ai putere. Da. Da. Deci, dacă mă rog, renunți da. la mașini la curent, dacă ai tăria să renunți la toate acestea, probabil că ai tăria să refuzi și știința modernă. Ok, că ceva uh, mm. foarte important vreau să spun, cred eu. Uh, deci, cum am zis, fetele mele sunt deja mărișoare, am trecut de perioada asta. Nu mai știu care dintre vaccinurile le-am făcut și care nu le-am făcut. Nici nu contează asta, dar All right. <laughs> mă gândesc de ce să fie uh, un copil care, adică un părinte care uh, refuză vaccinul chiar dacă nu sunt probleme de sănătate da. de ce să fie marginalizat dacă ceilalți își vaccinează copiii? Păi dați-mi voie să vă răspund, da. pentru că ai o răspundere față de societate și pentru că nu toți copiii pot fi vaccinați și nu toate persoanele pot fi vaccinate iar uh, da. unii dintre copii când fac rujeolă pot face forme grave cu complicații. Deci ea că dacă eu nu-mi-l vaccinez, care este problema? Nu e chiar așa, pentru că s-ar putea chiar al dumneavoastră să se îmbolnăvească și să moară. S-ar putea să îmbolnăviți un copil care pur și simplu nu poate fi vaccinat din rațiuni medicale. A sunat mai devreme o ascultătoare care a spus: Ce facem cu copiii care sunt alergici? Părinții ar vrea să-i vaccinzeze? îi protejați pot. de ceilalți. Da. Cum îi protejăm da. pe aceștia? Adică nu trăim singuri, trăim în societate. Dacă refuzăm beneficiile oferite de societate, păi atunci să le refuzăm pe toate. da, Dacă vrem să trăim singuri într-o problemă care interesează societate, nu mă interesează problema asta a societății, atunci poate ar fi bine să nu beneficiați de niciuna dintre, nici dintre avantajele oferite de societate. Nici de siguranță, nici de învățământ, nici de transport, nici de curent electric, nici de apă curentă, nici de sistemul medical, nici ce mai vreți. Vrem să vorbim cu Alexandra. Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! M-am auzit? Vă da, rog, da. foarte bine! Bun. Da. Uh, și eu sunt ca și anteascultătorul dumneavoastră împotriva vaccinării și am să vă explic puțin de ce. Vă rog. Uh, am auzit înainte că s-a spus că și noi la rândul nostru am fost vaccinați și nu am apătit nimic, așa, așa, este drept. Așa. Dar după cum știți acum, au apărut vaccine uh, pentavalente, vaccinuri, vaccinuri în de, vaccinuri pentavalente și așa mai departe, cu multe boli care se introduc în copil odată. Doamne, nu se introduce... Iertați-mă, adică dați voie să vă contrazic, pentru că spuneți un ne neadevăr. Nu se introduce o boală, da? Un virus. Vaccinul folosește uh, virus, virusuri dezactivate. Da, Asta virus, folosești. Virusuri dezactivate, dar da. în... în, în în același vaccin, sunt acești virus pentru mai multe boli. Așa. Da. da deci îți oferă nu... protecție pentru... E ca la all inclusiv când vă duceți în vacanță. Primiți mai multe lucruri. Primiți și mâncare, și băutură, și cameră de hotel, și acces la piscină. Vă rog, spuneți păi, mai departe. Nu e chiar așa că acești acest virus da. pot să activeze și să pornească boli. Nu, doamnă, ideea ăla. că vaccinul provoacă o boală este o idee eronată. Vaccinul nu provoacă o boală, vaccinul te protejează de boala respectivă, învățând corpul cum să reacționeze la ceva ce este vaccinul respectiv, ce este virusul respectiv, dar fără potențial, cum să spun pericol. letal sau fără pericol. Îl învață Bun. să să recunoască, deci vă arată răufăcătorul după gratii. Și vă spune: ăsta e răufăcătorul. Dacă îl vedeți pe stradă, feriți vă de el." că făcătorul nu e liber. Mai luăm un singur telefon și ne oprim. Marius, bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Vă rog! În primul rând, răspunsul la problema dumneavoastră, afișatul la școală, la grădinița procentului. Da. Uh, o dovadă în plus a diletant diletantismului cu care e abordată problema, inclusiv de domnul ministru. Da. Afirmați la școala sau la grădinică procentul, numele, cum crezi dumneavoastră, mai lipsește sauul, David? Da, nu, numele piață. nu, doar procentajul. Bun. Procentul. Da, deci la, la aceasta, zi... deci la școala aceasta, deci ar fi așa, la școala aceasta sunt vaccinați 75% împotriva rugiolei, 80% împotriva așa. Da. Extraordinar, dar eu vă întreb altceva. Din moment ce legea învățământului leagă, oarecum, școala la care duci copilul de zona în care locuiești, da. care este... Da, ce ce poți poți face, Corect, ce poți face, așa e. Da, că după aceea pare... trebuie modificată legea astfel încât, nu? Da, mie poți mi poți se... să te duci la ce școală vrei în funcție da. de uh, ce afișează în ceea ce privește vaccinurile. Mie mi se Eu... pare că încearcă, cineva încearcă să se spele pe mâini cu problema asta, să nu o rezolve de fapt. Da. Cineva deci, doar să că... o lase așa, știi, afișată pe gardurile școlii. Da, cineva Exact, bună asta. Hai să, dacă am putea să scăpăm, cum putem să scăpăm de problema asta? Hai să o pasăm părinților. Uite, noi v-am zis, voi decideți. Da. Nu e chiar așa. Statoa are răspundere în privința asta și cred că trebuie făcut un efort major de educație pentru că, în opinia publică sunt tot soiul de ce să spun nu ne zis, e greu să le spun informații, că nu sunt informații sunt tot de aberații pe care oamenii le cred există un sistem științific de verificare a efectelor adverse provocate de medicamente și de vaccinuri acesta e internațional se cheamă Virus. acolo găsiți datele acolo se raportează toate cazurile de efecte adverse niciun medicament nu este infailibil, astea sunt limitele științei știința își recunoaște limitele, știința își pune întrebări spre deosebire de teoria conspirației care explică tot, știința nu poate explica tot. Deci sunt medicamente care provoacă efecte adverse, dar acestea sunt monitorizate, sunt investigate și în cazul în care devin problematice, medicamentul respectiv este retras. Ori și pe de altă parte, niciun medicament nu intră pe piață, cel puțin în țări precum Uniunea Europeană, care fac parte din Uniunea Europeană sau Statele Unite, cum ar fi, fără testări... Îndelungate. Știu că a fost acel caz al vaccinului care venea din Kazakhstan, folosit în România o perioadă, pentru că, mă rog, controversa era că nu este autorizat în Uniunea Europeană. Aia a fost o tehnicalitate. Faptul că îi lipsea această autorizație, da, este o problemă de discutat, nu e în regulă că s-a întâmplat, dar asta nu înseamnă că era cumva toxic. Adică, în Kazakhstan. E voie să mori copii cu vaccin, dar în Uniunea Europeană nu e voie și de-aia nu vrem pe din Kazakhstan. Nu, lipsea o ștampilă. Lucrurile s-au rezolvat ulterior. Auzi și mă gândesc acum, când ajungem la liceu, ce facem cu copiii ăștia? Că dai admitere, da. treci, și peste linie, păi și cu cei nevaccinași ce facem? Sau dacă sunt prea mulți acolo unde noi am primit acceptul să intrăm la liceu, ne retragem și... Adică, știi? Da. Intrăm iarăși în chestia asta. Bine, vă mulțumim tare mult pentru mesajele voastre pentru telefoanele de astăzi de la 0372069599. Recepția cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Vă invităm în bătălia sexelor. La 1769 așteptăm mesajele voastre, SMS-uri cu tarif normal în care să scrieți deșteptarea numele vostru și în care ascultați Europa FM. Trebuie să ne luați premiu. 3 nopți la brand pentru două persoane. E un super premiu. 1769. Rămânem la SMS-uri. 1769. Scrieți deșteptarea numele vostru șorașul în care ascultați Europa FM. Un succes!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 Flanco te pregătește de vară. Vino în magazine sau pe flanco.ro, cumpără tot ce-ți dorești cu cardul tău de credit și ai până la 24 de rate fără dobândă. Flanco! Ups!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 Flanco te pregătește de vară cu aerul condiționat Vision Touch Breeze 12000 BTU super economic la doar 67 de lei pe lună în 24 de rate fără dobândă prin Credit Setelem. Doar acum instalarea este gratuită. Flanco.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 Sunt funk la Europa FM. Bine, hiturile o să la Europa FM. Mă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 Sufletul, tu, tu, făcut să suflatul, să nu mai fac deși am vrut, Am încercat să mă pun la n-am putut Întregostit, deși am vrut, ca-ți să mă undar, Te suflat tu, tu făcut să mai mai mult tu, tu, am prun. și 36 de minute. Să ne fie de bine sau poftă bună, cum să zicem. Poftă bună și să ne fie și de bine. Mulțumim Gala Catering, a fost foarte simpati și drăguși și astăzi și v-ați gândit la noi. Da, astăzi când am stat mai mult în emisie de vorbă cu voi, v-ați gândit să veniți mai devreme? <laughs> mai devreme, au adus cari chestii, nebunie. Mulțumim Gala Catering. Bine. Uh, uh, tur para României, da. Paradox administrativ la Cluj-Napoca, cel mai mare datornic la bugetul local al municipiului este o societate deținută de Consiliul Județean Cluj Primăria are de recuperat de la Săce Cluj Arena esa peste 15 milioane de lei. Restanțe la impozite pe clădiri și terenuri. Municipalitatea riscă însă să rămână cu buzele umflate, deoarece societatea nu mai administrează decât valul stadionul și mai mult se află în insolvență. Claudia Romitan are detalii. Bună dimineața, Bună dimineața. Claudia! Bună dimineața pe lista datornicilor. Persoane juridice la bugetul local publicată recent de primăria Poca se află pe primul loc chiar această societate, SC Cluj Arena SA, iar situația datoriilor este deja destul de veche. E vorba de o datorie pe care societatea a acumulat-o în perioada 2018 2014 pentru că nu a plătit deloc impozite pe clădiri și terenuri iar acest lucru a fost constatat printr-o decizie de Curtea de Conturi în 2014. Consiliul Județean a încercat atunci să conteze decizia și a mers în instanță, s-a pierdut procesul. Așa că primăria ar trebui practic să recupereze acești bani care o sumă deloc neglijabilă, peste 15 milioane de lei, pentru că s-au adunat o grămadă de penalități pentru întârziere, însă se pare că acești bani nu prea sunt de unde să fie încasați. De ce? Pentru că, între timp, Consiliul Județean a trecut stadionul în proprietate publică și a retras dreptul societății S.C. Cluj Arena S.A. de a administra stadionul. De stadion se ocupă, se ocupă acum o direcție special creată în cadrul Consiliului Județean. Prin urmare, nu știm exact ce se va întâmpla cu acești bani, dacă primăria va reuși să îi recupereze sau nu. Uh -huh. Încerce... Mai, da. mai vreau să menționez un lucru. Pe aceeași listă de datornici se află și o societate deținută chiar de primărie și care se leagă de alt obiectiv, sportiv al Clujului. E vorba de sala polivalentă. Aha. Deci, de ce sala polivalentă este? O societate la care acționar majoritar este Consiliul Local Cluj Napoca are și ea datorii la bugetul local. E suma e mult mai mică, e drept. Cam 200 și ceva de mii de lei. Da, dar ca să scape de ele, poate să aplice ingineria cealaltă. <laughs> exact. Nu? nu <E> o treabă. <laughs> Bine, Băi, domne, dai. măcar aveți sală polivalentă la club da, și un stadion frumos, adică, știți? E cum au făcut spaniolii portughezii, când au luat o grămadă de bani de la Uniunea Europeană, au construit infrastructură și după aceea au dat faliment. Dar au rămas cu autostrăzile.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 Altex. De dur diferența la toate produsele. Dacă e weekend, ai avantaj la Metro. Doar între 12 și 14 mai. Metro îți oferă scaun client Cordoba. Tapițerie din piele ecologică, diverse culori, la 27,99 lei. Prinde ofertele de weekend la Metro. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client.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 la EMAG este săptămâna electrocasnicilor Prinde reducerile pagate, în priză De până la 40% la electrocasniciule Bosch Comandă mașină de spălat vase Încorporabilă Bosch 5 programe clasă A++ Cu senzor de încărcare pentru optimizarea Consumului și opțiune half load Ideală pentru a spăla mai puține vase la 1479 lei Bosch Tehnică pentru viață EMAG Uractiv Forte este alegerea numărul 1 A femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar Conform datelor seședim Uractiv Forte concentrat și eficient Acționează și protejează ajeze de la prima capsulă. Ora Activ îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. Ah, asta era la promoție. Fără demă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai puțin plătind de tot diferența. Acum ai buyback la televizoare în magazinele Altex. Iați televizor LED Full HD Philips diagonala 102 cm la 1199,9 lei. Preț la schimb cu unte Vizori În plus, ai până la 40% reducere la produsele audio-video Philips. Altex. De două ori diferența la toate produsele. De 10 ani, Țara lui Andrei face România mai bună. Înscrieți ideea pentru mediu sau educație profesională și schimbă lumea din jurul tău. Și anul acesta OMV Petrom oferă granturi de 200.000 de euro în competiția Idei din Țara lui Andrei. Află mai multe pe www.țara-lui-andrei.ro. La Mega Image și Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 12-14 mai, ai Înghețată tiramisu, marca proprie de lez, 900 ml, la doar 8,99 lei. Covriș de buzău, poromir, 250 de grame, la doar 2,29 lei. Și bere, marca proprie, 365-500 ml, la doar 1,29 lei doza. Prinde promoție de weekend de la Mega Image. Pe canapea, în balcon, chiar și în pat...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 Vrei să devii unul dintre cei mai tari kendamiști? Divertate provoacă la concurs. Vino pe 13 mai în Mall, plața România și arată-ne ce poți! Oase, legenda kendama și ce rebel, The Kingdama vor da startul kendama play începând cu ora 12. Invitat special Ilin Iliev cu un show de kendama dance. Regulamentul este disponibil pe dol.ro FM, cea mai bună muzică. Bună dimineața, Joe Cocker, 8 și 48 de minute. Bună dimineața, prieteni. Siucăm în batalia sexelor pentru 3 nopți la Bran. Doi dintre ascultătorii Europa FM care au trimis MS mai devreme sunt deja în direct Alexandra din București. Bună dimineața, Bună dimineața, Alexandra. Bună dimineața, George. Bună dimineața, Alexandra. Alexandra. Bine venit la Europa FM. Adriane din Pitești, bine venit, Adrian. Bună dimineața, bine Salut! Cine vrea să înceapă în dimineața asta, nu avem foarte mult timp. Deci, luați-ne premiul repede. Da, da, da, da, știu că de obicei încep doamnele, deci eu o să încep eu. Alexandra, spune-ne, trupa Vang participă la live pe plajă? Da! o da. Ce și Antonia, de asta am ales să fie și Antonia. Aici poate pute întrebare și cu Antonia, dar mâine dimineața. Cu ACDC am înțeles că n-o să participe, dar asta Da, da, da, da. da ne-am tot pun... rugat, da, n-avem loc. Câte întrebări vrei tu cu Antonia. Așa. Adrian, trupa Carlos Dream participă la Life of Plajă? Da. Da. Acele tale -o, -o piele -da. Ce, ce concert fac băieții ăștia Alexandra, spune-ne ce este Cega. Cega? Uh -huh. Cega? Cega. Ce Cega? Am imat Luca mai devreme. Ce Cega? Cega este <gără> un, pe nu, un pește. Nu, pește nu e pește. Un un Nu e nicio problemă. Domnul Adrian, ce este Cerga? Hub. Hub? Nu e hub. <gără> Mm? Pe eu... pe Al pește, nu e alt pește. Nu, ce Un pește, două pește. <laughs> e unul, nu Mergem mai departe. Care dintre reginele României, dragă Alexandra a fost supranumită Mama răniților pentru dedicarea ei față de soldații răniți în Războiul de Independență? Regina Maria. Regina Elisabeta, Regina Maria nu era la Războiul de Independență. Regina Elisabeta, soția Regelui Carol I. Domnul Adrian cum a chemat-o da. pe amanta regelui Carol al II-lea, cu care Aaaa! acesta s-a și căsătorit în cele din urmă după abdicare? Când Maria? Nu, Elena Lupescu. Elena Lupescu. Supranumită și Duduia. A încercat, a poate Maria merge a doua oară. Da. Mai departe, Alexandra. Cu ce fruct o se neacă albă ca zăpada? Măr. Ah. Măr, da. Și Adrian Ah. ah. Adrian ah. Ce lasă în urmă Hansel și Gretel pe cărare în încercarea de a recunoaște drumul înapoi spre casă când sunt lăsați în pădure de părinții? Firmituri. Da, mă rog, a doua oră Pietricele prima dată, firmitura a doua oară. A doua oră li s-a înfundat. Alexandra, înainte de trecerea la euro, moneda națională a cărei țări era Escudo? Da, o țară europeană, aș ca să spun. Da. Care e ce țară? Păi e europeană, că n-a trecut nicio una. Nu, nu Adrian. Portugalia, știu, Adrian. Alexandra? Portugalia? Portugalia, da. Portugalia! Domnul Adrian, cum se numește da? moneda națională a Indiei? Hai! Hai că poți! Trebuie să răspunzi. India are moneda națională? Mm. Rupia Și cu asta Alexandra a plecat Alexandra a câștigat Bravo am, op, op. Participat, am participat la Taylor Zic, doamne, zic, hai că poate sunt și eu Și era o doamnă care trimisese 20 de SMS-uri Zic, că e la 3 sms ce trimit eu în drum spre muncă N-am nicio șansă Acum am trimis 2 SMS-uri Vezi, întotdeauna să încerci cu două Vai, ce tare, ce Adrian, tare, băi. Adrian, Adrian îți îți mulțumesc. fericitări și plăcută Mulțumim mult Adriana ai făcut-o fericită pe Alexandra de la distanță De la Mulțumit foarte mult. Da. Alexandra, ai câștigat un sejur de 3 nopți la hotel la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 cu soțul, evident, o să bleșin acum de încântare, pentru că și el trimite și el. Eram împreună ieri în mașină când am, ați avut concursul cu și DC și zic hai să trimi și eu, e, hai, trimite și tu fie, hai, poate. Da. Și Aș acum am fost singură. Cât de tare ar fi fost să vă fi uh, aflat amândoi indirect. dacă a trimis el așa? dimineața asta. Dar n-a fost da. să fie așa, nu mai contează oricum ați câștigat. Da, o să rămân pe fir, vă mulțumesc. Bravo, Alexandra din București este bravo. bravo din această dimineață. video radio cu Filip Stan David după ora 9, dar nu ratați 100 de euro pe care o dăm noi peste câteva minute la mulți bani, vă spunem luna aceasta. E luna aniversare Europa FM. Dacă aveți noroc, cu ziua de naștere puteți câștiga 100 de euro sau în a diferite premii. Uite, astăzi spunem pe uh, roata norocului un grătar, o vacanță la mare, un frigider, că vine vara, nu? Un kilogram de ciocolată, un smartphone de la Samsung, și un Smart TV. Așa că mult succes! Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Un actor m-a întrebat acum câțiva ani. Băi, băi, Mișu, cum e să nu mai fi vedetă? Asta ah, te întrebați? Da, adică e nasol, da. nu? El se gândea la el în da, da, sus da. că poate că într-o zi nu va mai fi pe ecran. Și, și vreau să, să explici se fac, tu care ai trecut da. în această tragedie. Mai e viață după ecran da. sau nu? Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio, la Europa FM.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 Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Ai legitimație Metro? Atunci ai și prețuri de nerefuzat lună de lună! Și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine incredibil de mic! Magic croissant 90 de grame cu cremă de vanilie sau ciocolată la 1,14 lei bucată la achiziția 30 de bucăți și Africana tabletă 90 de grame diverse sortimente la 1,80 lei bucată la achiziția 25 de bucăți. Vino la Metro până în 14 mai! Ofertă valabilă limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client.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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 30% la aspiratoarele Zelmer. Comand acum de pe EMAG aspirator multifuncțional Zelmer Aquavel Plus cu funcție de spălare și filtrare prin apă putere 1900W, filtrul HEPA și perie turbo la doar 779 lei. Zelmer, de încredere! EMAG. Online va fi mereu simplu. Numărătoarea inversă a început. Opel 24 de ore între 12 și 13 mai. Evenimentul anual Opel 24 de ore îți aduce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 în diverse sortimente, este doar 14,49 lei. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați. De bunătăți!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 E plăcut să ieși la iarba verde, însă doar bărbuleștii se relaxează făcând picnic circular. Câte familii atâta obiceiuri de a petrece timpul liber, bucură de fiecare! Pe 12 și 13 mai ai mici portuvită la 10,99 lei kilogramul. În plus, ai jucării Kendama la prețuri începând cu 29,90 lei, iar până pe 15 mai ai 20% reducere la gama de televizoare Samsung sub formă de cupon de cumpărături. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Accidenta seara la Constanța, un șofer băut a lovit o altă mașină și-a rănit-o ușor pe femeia aflată la volan după ce a intrat pe trotuar și-a lovit vitrina unei farmacii. Bărbatul de 67 de ani are acum dosar penal. Detaliile incidentului le găsiți pe site-ul nostru știrile Tema vaccinurilor va fi un subiect discutat astăzi de premierul Sorin cu ai organizațiilor cu activități în acest domeniu. Întâlnirea de la Palatul Victoria este programată în această dimineață la 10. Prima dezbatere privind legea vaccinării Organizată ieri de Ministerul Sănătății, a fost dominată de cei care au cerut să fie eliminată obligativitatea imunizării. Ieri în România a fost confirmat al 25-lea deces cauzat de rujeolă. Mă ascultăm pe Elena Tudor. La dezbatere au participat părinți și membrii ai unor îngeuri, uri Așa cum era de așteptat, au fost voci vehemente de ambele părți, cei care susțin vaccinarea și cei care nu sunt de acord cu imunizarea copiilor. Dacă fiul meu ar fi avut norocul să fie vaccinat antiruseolic, poate ar fi avut vreo șansă să trăiască. În urma ultimului vaccin, nu am mai vorbit. De ce aș mai vaccina al doilea copil? Ca să ce? Jucăm ruleta rusească cu copiii noștri? Orice copil care vine pe lume are dreptul să poarte această centură de siguranță care se învește vaccin. Au fost însă și idei de luat în calcul, a spus ministrul sănătății Florian Bodog. De exemplu, ca în unitățile de învățământ să fie afișate procentele celor vaccinați. Mi-a plăcut ideea celui care a spus în sală că ar trebui ca școlile și grădinițele să afișeze procentul de vaccinați din școală. E o idee bună, o să o luăm în discuție. Între timp a fost confirmat al 25-lea deces cauzat de rujeolă. Este vorba despre un copil de 2 ani din județul Bihor, j Record de solicitări pentru programul Prima Casă, în fiecare zi sunt depuse peste 500 de noi cereri. Fondul de garantare a creditelor de asigurări că sunt bani suficienți pentru acordarea garanțiilor aferente dosarelor deja aprobate de bănci. De asemenea, fondul a suplimentat numărul de angajați implicați în acest proces și a extins programul de lucru inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Prima Casă funcționează din 2009 până în prezent, peste 200.000 de români au reușit să-și cumpere o locuință prin acest program guvernamental. La propunerea socialdemocratilor aleși au decis ieri înființarea comisiei de anchetă privind alegerile prezidențiale din decembrie 2009. PNL și Uniunea Salvați România au votat împotrivă. Liberalii au anunțat că vor contesta la Curtea Constituțională decizia de constituire a acestei comisii pe motiv că se suprapune unei anchete a Parchetului General. Ideea înființării comisiei parlamentare a apărut după ce fostul jurnalist Dan Andronic a susținut că în noaptea alegerilor din 2009, acasă la Gabriel Oprea s-ar fi aflat șefa DNA Laura Codruța Kövesi și Adjunctul și șeful SREI de atunci, Florian Coldea și George Maior, iar această întâlnire ar fi avut un rol decisiv în realegerea lui Traian Băsescu în funcția de președinte. Dan Andronic a fost ieri audiat la parchet. Am încercat să fiu cât mai exact, cât mai precis, să dau cât mai multe detalii legate de împrejurări de persoane și de alte lucruri pe care le cunosc legate de acea noapte. Ce probe sau dovezi ați prezentat atât? Rămâne să vedeți care este concluzia parchetului. Comisia Parlamentară de Anchetă este condusă de senatorul PSD Mihai Fifor, are 15 membri, iar Liviu Dragnea nu se numără printre ei. Guvernul alocă 11 milioane și jumătate de lei pentru refacerea infrastructurii în Alba, Gorj, Iași, Vaslui și Maramureș, zone afectate de inundații. Suma pe care o va cea mai mare o va primi județul Gorj, 9 milioane de lei, iar cea mai mică județul Alba, 94.000 de lei. Pagubele au fost estimate în baza evaluărilor făcute de autoritățile locale, inspectoratele pentru situații de urgență și prefecturi. Peste 700 de militari din România, Marea Britanie și Statele Unite participă de astăzi și până duminică la exerciții de luptă comune în Marea Neagră. NATO își consolidează pozițiile pe flancul estic ca răspuns la amenințările Rusiei din zonă. În cadrul exercițiilor vor fi executate misiuni împotriva pericolelor submarine și de suprafață. Știrile se opresc aici. Deocamdată ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport! Luca Bastia! În dimineața, Manchester United și Ajax Amsterdam vor juca finala Europa League. Ambele echipe au avut emoția seară în manșa secunda a penultimului act. Învingătoare în turc 1-0 în deplasare, Manchester United a deschis scorul pe Old Trafford împotriva Seltei Vigo în minutul 17 prin Fellaini. Spaniolii nu au dezarmat și au avut câteva ocazii importante. Roncalia a egalat însă abia în minutul 85, iar 3 minute mai târziu a fost eliminat de Ovidiu Hacegan odată cu baii de la gazde în urma unei altercații. Manchester United nu are în palmares trofeul Europa League. Învingătoare săptămâna trecută cu 4 la 1, Ajax a marcat prima și în returul cu Olympique Lyon, dar în finalul primei reprize golgeterul francezilor La Cazette a reușit o dublă. Geza l-a făcut 3 la 1 în minutul 81, iar olandezii au tremurat și au terminat meciul în 10 după eliminarea lui Fergiever. Finala dintre Ajax și Manchester United va avea loc pe 24 mai la Stockholm. Și ești și 6 minute Suntem în direct La mulți bani fericiți De ziua ta îți dorim chiar la mulți bani fericiți Pentru că ziua ta de naștere poate aduce 100 de euro cash În fiecare oră la Europa FM Gata, dăm de roata norocului Astfel încât să aflăm Care este ziua de naștere norocoasă Ziua și luna Anul nu contează Vă invităm doar după după uh, ce dăm de roată, să uh, trimiteți SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Europa FM, numele vostru ziua, luna și anul de naștere. Luca, mă ajuți? Păi cum, nu sunt eu mașinistul. Hai, de, tare de ziua aia să vedem ce se întâmplă cu ea. Pam, pam, pam, pam, pam! 14! cine a născut pe 14? să se ridice sus. Hai să hai să da, Hai, hai și februarie ca să fie de ziua îndrăgostiților Ia să vedem ce este ce este, ce este, ce este. Nu e februarie, e e la limită, octombrie. Luna a 10-a, 14-a 10-a. Dacă sunteți născuți pe 14 octombrie, trimiteți SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Europa FM, urmat de numele vostru, 14 octombrie sau 14 -a 10 -a și anul de naștere. Prin tragere la sorți, intrați în direct și luați 100 de euro. E foarte simplu. Dar dacă cumva vă răzgândiți, există și varianta asta, noi vă dăm niște ciocolată, un frigider, o vacanță la mare, un set de grătar, un smart TV sau un smartphone de la Samsung. Mult succes! este domnul ăsta 9 și 10 minute. E vineri dimineață, ne întâlnim cu Philip Stan David. Premierea săptămânii e fără urmă de dubiu cel mai recent lungmetraj din seria Alien. Frică, grațe și încântare la o altă în regia celui care a pornit întregul fenomen Ridley Scott. Monstrul extraterestru intrat în istoria cinematografului și de fapt în istoria artei, e și el la datorie să te ții surpriză, nu e pus pe fapte bune. You've all sacrificed so much to be here and be a part of this thing we're doing. This crew is made up of couples. Pentru un om de aproape 79 de ani Pe care îi împlinește în noiembrie Ridley Scott e al naibii de ocupat Și de prezent în dezbaterea publică Alien Convenant a intrat acum În cinematografe, iar Blade Runner 2049, preluat De extrem de eficientul canadian Denis Villeneuve, e așteptat în octombrie Dacă oamenii Fac pe ei de frică, se cheamă Că mi-am făcut treaba, declara De curând regizorul veteran Pe undeva ai impresia că toate Afișele Alien Convenant ar trebui trebuie să includă acest avertisment. Avem, după cum bine ne-am obișnuit, o navă spațială al cărei echipaj dă de bucluc a descoperit un posibil paradis neexplorat, dar pe care, ce să vezi, nu prea s de găsit forme de viață dintre cele cunoscute nouă. Un thriller SF, deci dacă mai era nevoie să i lipim încă o dată această etichetă. Alien Convenant, în parte cu Prometheus, filmul dezamăgitor care l-a precedat o vedetă pe Michael Fassbender din nou. În Rol de robot. Rol care, scrie criticul britanic Peter Bradshaw, a fost semnificativ lărgit. Bradshaw se și o temă relativ nouă în serie, aceea creației, a nevoii de a afla dacă universul a fost sau nu croit de o ființă superioară cu intenții clare. What's Calm down, sweetheart. Calm Don't down. Tell me to calm down, you. We're breaking up. Uh -huh. Alien Convenant e văzut drept un soi de ramură de măslin oferită în seriei. Nu puțini dintre ei au obiectat zgomotos față de Prometheus. E mai aproape de original decât majoritatea celorlalte filme și își asumă acest lucru. Numeroase scene aduc aminte de Alienul din 1979. E agitat, tensionat, atent cu publicul său. Creaturi extraterestre continuă să țâșnească din corpurile oamenilor dispariția violentă a Acestora nu vine cu vreo încărcătură emoțională Scenografia e cel puțin La fel de importantă ca personajele Diferit este însă ritmul Ridley Scott știe prea bine Care sunt diferențele dintre publicul De la sfârșitul anilor 70 Și cel al prezentului Lasă că cel de acum vede în mod obișnuit Un film cu telefonul în mână Dar mai important de atât Lumea știe la ce să se aștepte Știe cum se termina Și atunci cum o poți convinge Să rămână până la sfârșit Apeșa Accelerația, îngroșezi contururile, construiești la scară și mai largă. Până la urmă, una dintre spaimele care refuză să se dea duse, indiferent de epocă, e că din fiecare dintre noi poate la un moment dat să țâșnească pe neașteptate un înfricoșător și inexplicabil extraterestru. Olá! Video radio cu Filip Standavid la Europa FM. Filip vă așteaptă și mâine la ora 11 la Europa FM 9 și 14 minute acum. 100 de euro îi câștigați peste câteva minute dacă v-ați născut pe 14 octombrie sau schimbați cu unul din premiile puse pe roata norocului în această dimineață. Imediat în deșteptarea! Bye.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 Avocatul Diavolului Vineri de la ora 13.15 În direct la EUROPA.FM Ah, asta era la promoție! Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă! Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența! Vino la Altex, numărul 1 în România la categoria aspiratoare și ia aspirator fără sac Whirlpool, cu filtru HEPA10 și capacitatea absorbție 2 litri la numai 291,4 lei! Altex, de două ori diferența la toate produsele! De câte ori mă gândesc la noi doi azi? Mă gândesc la familiile noastre, la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 Gros club pentru profesioniști și pasionați de bunătățiri. Echipa intră la iarba verde. Se aude fluierul de start. Cu echipierii fac pressing avansat în jurul grătarului. Un atacant vede un culoar liber și-ți către platourile cu bunătăți. Intră periculos în zona mesei. Ce intercepție! Faza etapei! Victorie! Platourile sunt goale!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 Imagine! Lems îmbrumusețează casele românilor! Și ca să fii și tu unul dintre cei care se bucură de mobilierul Lems, vin în magazinele noastre! Doar până la 28 mai avem reduceri chiar și de 50%! Grăbește-te! Avem cele mai tare oferte! Lems îmbrumusețează casele românilor!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 o comisioană atunci când faci plăți online chiar și către alte bănci și super-dobândă la Overdraft. Descoperă oferta completă pe rifeisen.ro sau în orice agenție Raiffeisen Bank de 20 de ani împreună. Flanco te pregătește de vară cu reducere de până la 600 de lei la electrocasnicele Hotpoint și Indesit din ofertă. Combina fugorifică Indesit cu sertarul detașabil pentru mai mult spațiu de congelare este acum 1299 de lei. Flanco!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 No, cool. we don't talk anymore. și George Zafiu la Europa FM. 9 și 24 de minute. Ne-am întors ca să dăm de roată și în această dimineață. O să dăm de roată, poate pica 26 mai. Dacă pică 26 mai, ce se întâmplă? Participăm și noi cu Europa FM și luăm 100 de euro. Ah, ce frumos, da? ce subtil, a spus domnul Zafiu, când este ziua radioului. Și după aia facem noi tragerea la sort și împărțim banii. <laughs> și împărțim banii până dimineață. Da, ca să ne fie bine. Da, avem un câștigător în această dimineață. el se numește Bogdan, iese din Câmpul Un Mușcel. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Bogdan! Bine venit, Bogdan! Ești în direct la Europa FM, te-ai norocul, câte SMS-uri ai trimis? Unul singur. Un... Mamă, ce băftos e. <gătări> Dar da, cum faceți voi? Trimiteți un SMS și Marcela. cu ajutorul calculatorului, vă găsește taman pe voi. Da, pe când ziua, alții trimit 10, 20, 50, 400 da. uitete la mine. Am votat, votez, de când tot votez de atâtea și tot n-am câștigat. Și tot... <gătări> da, și aici ies <gătări> cu mereu. Uh... <gătări> Așa. Bogdan, uh, ai 100 de euro Bravo, felicitări, ai câștigat da. Mulțumesc Poți să schimbi premiu dacă vrei, avem mai multe variante Aici, uite, avem un frigider Un kilogram de ciocolată Un smartphone, de la de la Samsung Un set de grătar Un smart TV Sau o vacanță la mare Ce faci? Mergem, te... mergem pe roată Hai, ai fac? făcut frate, mergem am pariat Zic, hai că se dă da. da. Da, Vlad, spune că doamnele sunt mai prudente doamnele Și că nu riscă să participă la chestiuni de genul acesta. Nu, așa? riscă și doamnele, riscă și doamnele, întotdeauna riscă. Da, cu noi. Da, da, nu aflăm noi. <laughs> riscă cu noi și ele, da. Bine, păi să știi că suntem în direct pe Facebook, dacă, dacă ai un cont de Facebook, poți intra pe pagina Europa FM ca să vezi roata norocului. Să vedem nu, dacă... din păcate, nu am acum. N-ai cum să intri. Bine, ia no. zi cine no. se învârtă de ea. O avem pe Ioana aici. Mergem pe mâna doamnelor, direct avem și pe Luca, să știi Luca, în general, de Știu, știu, știu Așa, și-l avem și pe Vlad Vlad n-ar da nimic Eu plec cu roata Cine să dea de roata? Mergem pe mâna doamnelor Hai, Ioana Ioana, trebuie să apuci chestia Roata mai mică de acolo, da? Și să învârți tare, dar tare de ea Ia, pam pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam Ciocolată E un smartphone de la Samsung! Viz, bravo! Uite așa schimb telefonul! Doamne ajută! Să fie primit! Băi, da, ai, ai fost la, la un centimetru de ciocolată, de un kilogram de ciocolată. Pe cuvânt! Ai, ai, ai fost foarte aproape! Bine, dacă vrei, vrei ciocolată, o schimbăm! Nu, Doamne ferește! Că-ți că dăm un smart, smartphone de ciocolată, dacă vrei! Mulțumesc! Bine! Bravo, Bogdan! Îți mulțumim că ai riscat alături Mulțumesc de noi! Mulțumesc și eu! Și, ce să zic, convorbiri plăcute Să dea Dumnezeu Da? Nu mai bine Bogdan din Câmpulung-Mușcel este câștigătorul din această dimineață Deci se poate Lun dimineață încercăm din nou să dăm la de roată Să vedem dacă schimbăm premiul Până una alta, nu uitați că și astăzi Toată ziua, în fiecare oră După știrile Europa FM Puteți câștiga 100 de euro Dacă aveți puțin noroc cu roata aniversară Europa FM Ascultă la radio Cu Andreea Esca La Europa FM Un atactor actor m-a întrebat acum câțiva ani băi, băi, Mișu, cum e să nu mai fi vedetă? Ah, te -a întrebat? Da, de adică, pe da. nu? El se gândea la el însuși da, da. Dacă poate că într-o zi nu va mai fi pe ecran Și, și vreau să explici se tu care ai trecut da. Că mai, în această mai e viață după ecran da. sau nu? Sunt Andreea Esca Și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 Să fim împreună la radio La Europa FM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 Salut, sunt Stefan Bright și reprezint compania Miele. Dar lungul timpului românii ne-au spus miele, miel, miile și în multe alte moduri. Dar pentru toți însemnăm un singur lucru, calitate. Miele, numărul 1 în producția de electrocasnice premium. Acum mai aproape de tine pe calea dorobanților 2028 vis-a-vis -vis de ase. Și apropo, se spune Miele. Vă așteptăm! Vino la Mega Image, plătește-ți cumpărăturile cu cardul tău Mastercard și înscrie-te în promoție. Poți câștiga zilnic voucheră de cumpărături sau marele premium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 Suntem noi. Auriu, am făcut piesa asta despre noi. Noi și 37 de minute. Știrea Bravo la Europa FM. Mai bravo. și de bine, te rog Da! Bravo primăriei Brașov, care a aprobat introducerea sistemului de învățământ dual la încă patru unități de educație din municipiul Brașov, patru colegii. Brașovul de altfel, a fost unul dintre pionierii învățământului dual din România și a devenit exemplu de bună practică la nivel național, încă de acum 5 ani, când a înființat Școala Profesională Germană Kronstadt. Învățământ, ce e învățământul dual? Presupune un parteneriat între unități de învățământ și diferite firme, companii, în general firme de producție, da? uh -huh. care sunt interesate să pregătească și să angajeze personal calificat. În această înțelegere, firmele oferă burse și o serie de alte beneficii elevilor, cum ar fi practică în propriile unități, și mai ales posibilitatea angajării la absolvire. Pentru deci face și ești în legătură directă cu un posibil angajator și ai și șanse mari, dacă da. te ții de treabă, să te angajeze după. Da, e ceva mai mult decât învățământul profesional clasic, uh -huh. în care elevii sunt pregăti, care a dispărut din păcate și poate că ar trebui reluat în care elevii sunt pregătiți pentru anumite meserii, dar după aceea își caută ei loc de muncă pe unde o găsi. În acest caz al învățământului dual, firmele sunt direct interesate și își pregătesc, aproape că își pregătesc ele viitorii angajați. În 2012, Primăria Brașov, Clubul Economic German, Inspectoratul Școlar și câteva firme din această zonă au ales să creez o școală de acest tip, Școala Profesională Germană Kronstadt, după 2 ani, aproape toți absolvenții de aici s-au angajat la firmele implicate în proiect și, odată cu decizia luată acum, ne transmite corespondentul nostru Cristina Nica, la Brașov apar 19 noi clase dedicate învățământului dual pentru 520 de elevi. Sunt implicate 39 de firme în acest proiect. Asta este un lucru foarte bun sigur, nu există soluție ideală în inginerie. Ce, pierzi, ce câștigi pe o parte, pierzi pe alta. Problema e, dezvolți învățământ de acest tip, începi să pregătești elevi, dar poate că la un moment dat firma respectivă dă faliment. E, atunci întrebarea e, ce faci cu elevii respectivi? Trifte Tarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Nothing on me And I can't take it no more It's 100 degrees I got one foot out the door Where are my keys? Cause I gotta leave, yeah In the back of the cabin the door Get up, get up. Jason Derulo, 9 și 43 de minute. Așa. L -am, l am sărit astăzi, am vorbit despre vaccinuri la Europa FM și l-am rugat pe Vlad să revenim totuși la Republica Fantastică. Da, pentru că avem un caz, avem un follow-up, cum se spune, o revenire. Am vrea să revenim da, la situația bazei de agrement din Fălșeni, inaugurată în prezența întregii protipendate locale și a unor șefi politici de la București, chiar înainte alegerilor locale de anul trecut. A costat atunci 3 milioane de euro, bani de care fălcinenii sperau să obțină 3 piscine exterioare, una interioară, un teren de sport, piste de biciclete, coridoare pentru pietoni și două parcări. Mamă, da, multe un bani ăștia, adică deci, era inclusiv Da, foarte bună investiție, bravo, numai că la doar o lună de la inaugurare, dar după alegeri, în mod strategic, baza s-a stricat și a intrat în reparație. la două. Da. Noi difuzam atunci subiectul pe 14 iulie 2016. Iată un pasaj din înregistrarea de la deșteptarea Republica Fantastică de vara trecută. Republica Fantastică România în adevărul, următoarea descriere. Inaugurată cu Marefast, cu o săptămână înainte de alegerile locale din 5 iunie 2016, firește, baza de agrement NADA Florilor din municipiul Falticeni are nevoie deja de reparații la doar o lună distanță de la deschidere. Da, de ce revenim acum? Pentru că după ce a fost inaugurată, stricată și reparată după inaugurare. Acum s-a stricat la loc la mai puțin de un an de când a fost dată în folosință. Și reparată. Da, e legenda meșterului Dorel din Sălticeni. Gresia a sărit, relatează adevărul și e crăpată în mare parte, fiind nevoie de înlocuirea completă. Acum, în general, se știe, înțelepciunea populară cunoaște acest lucru în țările cu ierni grele. Ideea de a pune gresie exterioră este foarte curajoasă. De obicei, gresia exterioră, oricât de exterioară ar fi ea nu există într-o țară în care vara te topești de căldură și iarna cad ciorile din copac înghețate. Poate de -asta portughezii, de exemplu, au dezvoltat o adevărată industrie, că da. e cald. Da, în Portugalia, Spania, adică sunt acești domni primari fac schimb de experiență, ei se duc în țări cum ar fi Italia, Spania, Portugalia și da. văd pe jos gresie care imită piatra Exact. și spune să faci și noi frumos așa la noi și vin și pun gresie, vine iarna, dă un ger de minus 25 de grade, după care vine o căldurică de 5 grade, se topește, dau cu sare și îngheață din nou a doua zi și când vine primăvara descoperă că nu mai e gresie pe jos ci nisip și nu înțeleg de ce. În fine, toate cele trei bazine sunt fisurate, baza de agrement, era să zic baza de tratament, s-a transformat în șantier. Dar, de ce să ne supărăm? Ne liniștește domnul primar, care este beneficiarul lucrării. Citez, nu e, fel de, citez fără accent, nu e niciun fel de problemă pentru că lucrarea este în garanție, zice domnul primar Cătălin Coman. Repet, pentru ca lucrurile să fie foarte clare și să nu auzim tot felul de păreri pro și contra neceartă dânsul. Lucrările de reparație se vor face exclusiv pe cheltuiala constructorului. Deci municipiul Falticeni nu va aloca absolut niciun ban. A declarat Cătălin Coman, primarul municipiului Falticeni, citat de adevărul. Păi da, că de fapt asta îți dorești când cumperi ceva scump. De nou, nu e așa? Să se strice de câte două, trei ori pe an. Patru, ca să-l duci la garanție. Mai cunoști oameni, mai cunoști votanții, convingi că ai făcut o afacere bună, nu? Everybody grew to the music Be back no more. Creeping up and down now. It's time for me to let it go. If you really wanna see what we can do for you, I send the crazy wire, no static. Sing it. Shine on, 'cause magic's got it. Come on now, everybody, we've got it going on for oh yeah. Jam on this got it. Come on now everybody We've got it going on for years uh -huh. We've got it going on for years Oh baby uh -huh. We've got it going on for years And I'm creeping, up on your left Straight up for when I get with you Be ruthless when I get wet the party packed in my corner Take that grin the crowd hyped Get up on this just to get right What you want is what you gon' get Backstreet's got the special effects If you really wanna see What we can do for you Live, send the crazy one, no static, sing it Ah, jam on The Backstreet's got it Come on out everybody We've got it going on Oh yeah back everybody we got yeah got it going on for years. Going on. just can't hold it back no more just can't hold it back. Ușor, ușor facem mișcare. Uite, ne mișcăm, au un ritm de ăsta, ba, știi, un subiect care să ne intereseze, facem mm -hmm. puțină mișcare. Ceea ce e important, mă gândesc. Sigur că da, pentru că vine weekendul și pentru că știu că în weekend veți ține cu toți dieta, Luca și Zaf, eu în afară țin de mine, evident, Nu non stop dietă. eu o să risc, eu o să mănânc ca de obicei, ce vreau, ce simt. Ce nu știu ce voi veți ține dietă, legume fierte asta nu știu ce. Voiam să vă spun că Societatea Regală pentru Sănătate Publică din Marea Britanie a arătat că am timp trebuie, de fapt, să te antrenezi la sala de sport ca să arzi caloriile acumulate din diferite, diferite tipuri de Existim. alimente. Deci, cum ar fi zis săracul labei dacă ar mai fi trăit, alerg și plâng, alerg. <laughs> dacă bei o băutură răcoritoare carbogazoasă, Așa. aproximativ 138 de calorii, trebuie să mergi 26 de minute în ritm rapid, sau să alergi 13 minute pentru un cico, bea un cico de-asta cu bule, hap. Un batonel de ciocolată, că am văzut domnul Pastia, că dumneavoastră mai scăpați la batonele de ciocolată nu pe publicitate. Nu de da. da. Așa, 229 de caloriuțe, 42 de minute de mers pe jos, 22 de minute de alergat. Când mama, am fost mama, ultima dată la piscină face. și eu stăteam pe margine pregătindu-mă de efortul saunei, dumneavoastră erați pe bandă după geam și am văzut că ați mers. De ce te tu de efortul saunei? Da, de efortul saunei. Acolo este foarte mare efort la saună da. și stăteam și motivam pe șezlong înainte. Cu tolănitul. cu pe tine. Te tolănești <laughs> în <laughs> saună. Măi, transpir foarte tare, transpir mai tare decât. E neplăcut? <laughs> da. E foarte și neplăcut ea -ne, acum că vine la rând, uite aici cu ochiul, sandwich care vă place dumneavoastră tare mult, așa. și și suncă 445 de caloriuțe o oră și 22 de, de minute de mers pe jos, sau -am 42 mai mers, de minute de alergare. N-am mai mers atâta pe jos din armată. Și 42 de minute de alergare. În armată trebuie să fac un dat un marș forțat de 12 km și la întoarcere m-am și am venit înapoi cu camionul cu muniție. <laughs> am crezut că mor. Bun, Crei carne de tun, practic. Pizza. Pizza. 449 de calorii, o oră 23 de minute, 4, de mers, 43 de minute de alergat. Să ne înțelegem, mersul ăla destul de agitat așa. Adică și o masă nu... de aia cu cartofi frăjiți, cu o franzelă, aia este uite, Dacă mâncati... alea, până la finalul Legi, celor 24 de ore, mergi. pe jos până la Kiev și înapoi. <laughs> Zine de cafea, uite, Alunele. O, cafea, o, cafea, o, cafea. o cafea. O cafea, 53 de minute de mers pe jos, 28 de minute de alergat. Ai pentru, pentru un cafea, pe Da. Uh, am pentru alunele. Așa, alunele, 50 de grame de alune prăjite, 296 de calorii, 54 de minute de mers pe jos, 28 de minute de alergat. Mulțumim tare mult. Se fac semne din regie. Da, vă rog. Da, eu zic să ne oprim și să Asta. lăsăm și pe alții mai tineri decât noi, de exemplu pe Andreaesca să facă emisiunea de sâmbătă de la prânz. Cine vine? Invitată este Mirela Retegan, oh, prietena noastră de la Zurli. Pupici cu da. Ea a invitat Zurli. O poveste interesantă, vă invit să o ascultați mâine la prânz, la ora 12, la Radio cu Astăzi însă vă invit să-i ascultați pe Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Domnul Popescu, cum spuneam și dimineața, este foarte intrigat, nu înțelege de ce îi deranjează pe cei care vor organizarea unui referendum pentru modificarea Constituției, care să definească mai clar căsătoria, ca uniune dintre un bărbat și o femeie. Deci ce îi deranjează pe ei ideea de uniune civilă între persoane de același sex, adică fie ei, bărbați sau femei. Și ar vrea să vorbească cu ascultătorii care au ceva împotrivă. În egală măsură, eu aș vrea să-i invit să sune și pe cei care se opun acestei idei de a preciza în Constituție ceea ce este oricum precizat și în lege. și anume căsătoria este între soț și soția, așa cum este în codul civil. Deci asta este Avocatul Diavolului de astăzi. Prevăd o emisiune interesantă. Domnul Popescu vrea să discute direct cu ascultătorii. Chiar mai mult decât mine, am senzația. Da, te profilezi așa, nu știu, da, da, adică da, nu da. înțeleg. O să mai facem uh, um, un mic anunț înainte de ora 1. O să dăm atunci și numărul de telefon pentru înscrieri. Marcela vă așteaptă pe toți, face o listă da. lungă. Da, asta la ora 13 și, și 15 minute. Până atunci aveți întâlnire cu Ciprian Dinu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 Asta era la promoție.